Пішла туди не мама, а інша дівчина. Коли ж була облава і всіх там закидали гранатами, то тіла дуже понівечило. Ніхто нікого толком не міг упізнати. Працівники органів записали, що загинула Орисія Кириченко. А насправді там загинула інша людина. Тепер зрозуміло? Моя ж мама змінила прізвище, їй вдалося пробратися до Польщі. Там я й народився. А ви, мабуть, думаєте, як мама мені могла розповідати про вас і про тьотю Клаву? Стара й далі мовчала. Серце підказувало їй, що зараз не варто відповідати на ці дивовижні слова. І от що було далі. Мамі вдалося втекти спочатку в Східну, а потім в Західну Німеччину а я на той час уже був у військовій школі, щось на зразок нашого Суворовського училища, серед інших підлітків. За мамою тягнувся шлейф-підозр, і вона в останню мить вирвалася без мене. Ну, не змогла мене забрати. А я лишився. Згодом мене відправили в Україну, в Донецьк. Там я й прожив до сих пір. А недавно... Мама нелегально передала через одного туриста цілу паку листів, які вона писала мені без надії на те, що я їх коли-небудь прочитаю. В одному з них і виявилося прохання відвідати вас. «Я вам не вірю», – з в голосі відповіла стара. «Та подивіться ж ви на мене! Якщо пам'ятаєте Орисю Кириченко, то гляньте на мене і все зрозумієте». Лебезуниха підвела очі і зміряла поглядом чоловіка, котрий сидів навпроти. «Або візьміть її фото. Ви маєте фото моєї мами? Візьміть і порівняйте зі мною. Я дуже подібний на маму». «Я не маю ніякого фото», – не зовсім впевнено пробурчала вражена баба Світлана. Людина, яка назвала себе Миколою Кереченком, і справді була схожою на Орисю. Дуже схожою. Чим більше господиня вдивлялася в це спокійне, врівноважене обличчя із такими знайомими, упертими вилицями, тим більше переконувалася у правдивості того, про що хвилько тому йшлося. Але була ще якась дивна думка, яка кружеляла навколо і ніяк не могла матеріалізуватися в словесну оболонку. Скоріше, це була навіть не думка, а підозра. Таємнича, незрозуміла підозра, яка не давала змоги повірити в розповідь несподіваного гостя. «А як вас по-батькові?» – несподівано запитала Лебезуниха, а й водночас зрозуміла, що уже перейшла ту межу, коли ще можна було відмовлятися від колишнього знайомства – з націоналісткою Орисею. А що, як це усе перекрутять і зроблять із неї старої баби Бандерівку? Микола Трохимович, відповів гість. А ким був ваш батько? Він загинув у схроні. То ви бандерівський поплічник? Ну який же я поплічник, посміхнувся Микола Трохимович. Адже ж я народився уже в Польщі. Скоріше, нащадок. Ну, звичайно, маму мою вони ненавидять. Вважають, що вона зрадила радянську вітчизну. Але ж я тут ні при чим. Діти, як відомо, за батьків не відповідають. І як же вам жилося в Донецьку? Та так, жилося. І живеться якось. Працюю на заводі. Маю квартиру, дружину. А до вас приїхав спеціально. Хотів виконати мамине прохання. «Приїхали спеціально», – якось задумливо повторила стара. Її чолом, посіченим дрібними зморшками, пробігла якась невловима, невидима тінь. «Ну, то й що ж вам від мене потрібно?» «Та, власне, нічого». «Просто запитатися, як ви тут живете?» «Може, матері мої щось хотіли б передати?» «Через кілька днів той канадець буде їхати, то щось би і перевіз від вас?» «Може, якесь фото чи що?» «До речі, мама писала, що мала спільні з вами фотографії, але втратила їх при втечі на Захід. А якби ви мені вірили і щось із тих знімків їй передали...» Ну, Може, з тіткою Клавою, щось зі старими друзями, ж? Немає у мене фотографій. Та ви, я бачу, мене й далі боїтеся. Шкода, звичайно. Ну, а з іншого боку, вас можна зрозуміти. Такі знайомі, до чого вони тепер? Ще й лиха набратися можна. Лиха не боюся, пробурчала стара і раптом обпекла Миколу Трохимовича гострим, неприємним поглядом. «Я, дорогенький мій, у своєму житті всяке бачила».